Novela beltzean Ture ikertzaiaren zailan zazpigarren alea plazaratu berri du Jon Arretxe idazleak ere inar gitaletxarekin baina nortugu Ture Jon Arretxe Ture Bilbonaz zen Bilboko San Franciskon Afrika txikian, berak ezaten duenez lehenengotan etorkin etorri berria zan, eko gizajoa oso pertsona ona jende guztiaz fiatzen zan eta bueno, ba, bizirik irauteko egin ziteke guztiak egiten zuen berdin burondierena zezen suskoarena jijgolarrena, e, e, igarle plantak egiten zituen, ba, diru pixkaba lortzeko bainaan bueno, hori izan zen lehenengo noberan emeritza kameraan. gero beste sei egon dira eta orain bedatu hitz ez da zazpigarrena eta nahiko aldatuta dago dagoture. E, urte hauetan zehar bat deetari gertatu zaio. gauza honen bat bai baina gehiago txarrak, Horre bere izakeran iragina handi auki dau, eta horrein jaba ez dalako gizajo bature. Guztiz kontrakoa, azken nobel honetan berez ja lapur profesionara da. Baio, narretxeren mesfidatu itze zela berria Parixen kokatzen da honetan eta not dam, katedrala erretzen den momentuan hasten da gainera. Hori, hori, burratuz itzai da idea polita proposasala ez da. Parixen kokatu behar nuenez, eta urten gertatu denez, Eta ture lapurra karterista dene, jarrelizekin batera, hortzazten ba, bueno, da novela. Noteran, erretzen den bitartan, ortaude turista guztia, milaka turista, ahosa abalik oro, oh, ora begira, sugarrei, eta bitartan tureketa aprobetsatzen dute, ba, karterak kentzeko jende horri, eta hortziko horrean, ba, bueno, beste gauzasko gertatuko dira, jakina. Bairrin, movizia, akzioa, ustekabea, umorea eta kritika soziala ere dira, novela honen ez augarriak. Ba, niretzako horre dira... Herri horrezko ezaugarriak ez, nobela beltzetan orokorrean e, Ni neuk daukat, e, ose sinori, ba ez ere sobratzearekin, ez da, nienes eroso sentitzen irakurle moduan, ba, joa, sentitzen dudanean, pasartea, ba, kentzen badu gozaz egertatzen, horri e, alde batzuk emendekin dizkero, zialdatuko litzateke nobela honetan, onerra gamorro ematen nire, eta saiatzen azkonsekuent izaten nire nobeletan, eta nahi dut ezertxo ere sobratzea. Eta horretaz aparte, ba, bueno, novela beltzauek eukibar dute erritmoa eta arritu behar duzu irakurlea eta espero ez dituen ustekabeak e, sortu eta humor eroso oso importantea niretzako. Zer, normalean erakusten dituzu ba, bueno, erreleitate tristeak eta jente baztertu eta horrela, baina bueno, umorea ere egon behar da presente eta nire noveletan beti goten da. Ba mesfidatu itzez deitzen da Iona Retxek idatzi duen azken elaberria eta mesfidatu itzez titularen aritik irakurlegoak ere jakin dezala. itzez mesfidatu berko dela. Hori da ez fiatu, ez itzez, ez pertsonez, ez fiatu ez es ezertas, es ez inortaz, ez egutzen ez pereduzunan tak, sortuko da eta hori egiten saiatunez nobelan.